Kapittel 16 Gi akt på måneden Abib, og du skal feire påske for Jehova din Gud, for i måneden Abib førte Jehova din Gud deg ut av Egypt om natten. Og du skal offre påskeofferet for Jehova din Gud av småfe og av storfe, på det stedet som Jehova utvelger for å la sitt navn bo der. I syv dager skal du ikke spise noe syret sammen med det. Sammen med det skal du spise usyrede brød. «Nødens brød, for det var i hast du dro ut av Egypts land, for at du alle dine levedager skal huske den dagen da du dro ut av Egypts land. Og i sju dager skal ingen sur deg ses hos deg i hele ditt område. Heller ikke skal noe av det kjøtte som du offrer om kvelden den første dagen bli liggende natten over til om morgenen. Du får ikke lov til å offre påskeoffer i noen av de byene som Jehova din Gud gir deg. Men på det stedet som Jehova din Gud utvelger for å la sitt navn bo der, skal du offre påskeoffer om kvelden så snart solen går ned, ved den fastsatte tid som svarer til din utgang av Egypt. Og du skal tilbrede det, og spise det på det stedet som Jehova din Gud utvelger, og om morgenen skal du vende om og gå til dine egne telt. I seks dager skal du spise usyrede brød, og den sjuende dagen skal det være en høytidssamling for Jehova din Gud. Du skal ikke gjøre noe arbeid. Sju uker skal du telle deg fram. Fra det tidspunkt da sigden først brukes på de stående korne skal du begynne å telle sju uker. Så skal du feire ukehøytiden for Jehova din Gud i samsvar med din hånds frivillige offergave som du gir, alt etter hvordan Jehova din Gud velsigner deg. O du skal glede dig framfor Jehova din Gud, du og din sønn og din datter og din slave og din slavekvinne og levitten som er innenfor dine porter, og den fastboende utlendingen og den farløse gutten og enken som er i din midte, på det stede som Jehova din Gud utvelger for å la sitt navn bo der. Og du skal huske at du ble slave i Egypt, og du skal overholde og følge disse forordningene. «Løvhyttehøytiden skal du feire i sju dager når du samler inn fra din treskeplass og din olje- og vinpresse. Og du skal glede dig på din høytid, du og din sønn og din datter og din slave og din slavekvinne, og levitten og den fastboende utlendingen og den farløse gutten og enken som er innenfor dine porter. I sju dager skal du holde høytid for Jehova din Gud på det stede som Jehova utvelger. For Jehova din Gud skal velsigne dig i all din grøde og i alt det din hånd gjør du skal ikke annet en glede dig. Tre ganger om året skal alle menn hos dig tre fram for Jehova din Gud på det stede som han utvelger, ved de usyrede brøs høytid, og ved ukehøytiden, og ved løvhyttehøytiden, og ingen skal tre fram for Jehova tomhent. Gaven fra en værs hånd skal stå i forhold til den velsignelse som Jehova din Gud har gitt dig. Du skal sette dommere og oppsynsmenn over deg innenfor alle dine porter, som Jehova din Gud gir deg etter dine stammer, og de skal dømme folket med rettferdigdom. Du skal ikke fordreie retten. Du skal ikke være partisk eller ta imot en bestikkelse, for bestikkelsen gjør vises øynene blinde og fordreier rettferdiges ord. Rettferdighet, rettferdighet skal du jage etter, så du kan bli i live og virkelig kan ta i eie det landet som Jehova din Gud gir dig. Du skal ikke plante deg noe slags tre som en hellig pel nær Jehova din Guds alter som du skal lage deg. Du skal heller ikke reise deg en hellig støtte, noe som Jehova din Gud i sannhet hater.